ان نظر جو زکنه دی چې دا جوهر زو مان ان ثلاثه د دې درې معناګاني دا جوهر څو معناګاني دی یاو جوهر په ماده جزو لا تجزز سره جوهر فرد په معنا د جزو لا تجزا یعنی هاغه را جزو لا يقبل الاكتم لا وهمن ولا فرزن لا كثرن وغيره چې دا تقسیم نه قبل نو یو جزء لا تجزاپ معنا ده نو جو مارکله پمله جوهر ی فارسی جو نه جزء لا تجزاپ معنا را بی اغه جوس که از مزید و تقسیم نه قبل دهیم ده جوهر معنا ده جوهر ویلکی اغه موجود ده دا دانون ده ده دا هاغه موجود بود دا ده دانون ده ده دا موجود ده چ هغه موجود لا فی موضوع عینی چې هغه موجود لا موضوع عینی یعنی دانوم د هغه موجود شه چې هغه لا فی موضوع کی لا فی موضوع ماندا چې او د دې کې نه چې هغه ذات مستغنی او دې ورته مفتقری چې دسی وی ک دسی نو دس وی چې داسی نو نو دایت بیم امانا در جوحر در مانا د جوحر دو جسم او در جوحر دادا جسم ویلے کی گئی قائم بی ذاتی ہیتا قائم بی ذاتی ہیتا آو یاو ممنٹر لک شانتے خلاصہ کرانا لک فرق را الله تعالی جسم نه او الله تعالی شینه نه جوهر ما وی جسم نه خبره تیرا شو دیم جوهر مرې جوهر درې معناګانې یو معنا زلات تجزات جوهر وو دیم معنا جوهر نوم دې د هغه موجوده د هغه موجودي کې په موضوع کې کلافي موضوع بیا په تحیج او کغیر متحیج بیا هي زغوارې او کفیادہ نغوارې دوان درې ماما چې ਸੰستې وې قائم به ذاتي ته جوهر دا هغه موجود ته وې هغه چاته ویل کېږي موجود دا کلافي موضوع یعنی چې لافي موضوع یعنی په موضوع کې نه په سکه نه نبي مکه دا خبر نشته چې متحيز یو کني دا خبره په کې نشته خو دا خبره دا چې نوم دا هغه موجود دی کی فلافی موضوعین کی پدې دریو ماناګانو سره الله تعالی شي نه لے جوهر نه دے جوهر څو جو مګانی دي درې اڤ دې معنی سلاثه سره په اعتبار دا معنی سلاثه درې درو واړو مانګان توجو راکې درې واړو مانګان الله تعالی شي نه دے جوهر نه دے پدې اوله معنی باندې الله تعالی جوهر نه دے اوله معنی څه وو څه زکه <زكا> په دې معنی الله جوهر زکه نه دې چې جوزې لایا تجزا دا خو د جسم نو که الله تعالی جوهر شنو بیا به جوز د جسم شي بیا به جوز د چا شي بیا دوه ما خبر اډایره ک الله تعالی جوز لایا تجزا شنو جوز لایا تجزاهم وتحیز فی بیا به الله تعالی متحیز په چا کې په هیڅ کې ٹھښوا پدې دې څه معنی باندې مالله تعالی څه موجود نه جو جو جو دی جوهر د دا غووجود چې امو وجودي کې پلاپی به متحييز یو کنه نو پدې معنی مالله تعالی څه نه دی جوهر نه دی زکه جوهر نه دی چې جوهر او عرض د قسمین دي د ممکنې خاص د واړه تفصیل کاری د ممکنې خاص نو چار کلادا قسمه اند ممکني خاص نو معنا د مقصم پاکسامو کې څنګه مرایي نو که الله تعالی ته څوک جوهر وای نو د دې معنا دار کې دی به الله تعالی ته سم وای بیا ممکن نه وای پدې د درمه ما باندې ما الله تعالی جسم او جوهر نه وای نو که رج سمانه قائم بذاته نو ټیک ته الله قائم بذاته او بیا سم جسم نشویلې ځکه اسماء د الله توقیفری اسماء د الله سری یعنی کی شریعت کا مطلب اطلاق کړي واغ اطلاق اطلاق پالي نه واغ اطلاق نه کای ناګر کدا مارای صحیح دا چون کی بشریعت کې جسمون اطلاق نه دراغل دا قرنګی بشریعت کې اغه دا جوهارون اطلاق نه دراغل اگر کر جوهر مارادد چې اغه موجود لکی موغو موجود لا موغو وجود لاکی اگر کدا مانش صحیح ده الله تعالی موجود لا په موزو ده موجوده یعنی په یو د څه وی کی الله دې چې هغه شې مستغنی او ته مفتقر ده لیکن دوم را کار ده چې اطلاق د جوهر چرته په الله تعالی باندې نه نو په دې بار سره موږ په الله تعالی باندې اطلاق هم نشو کولای تاسو کو شوي اما عندنا هرچی زمن پنیز بانی اللہ جوہر نده فلیانه اسم لیل جزی لیل آیا دا دارا و نمانا زمن پنیز بانی جوہر نم ده جزی لیل آیا تجزد جوہر نم ده دچان ووہو یعنی الله تعالی جزی لا آیا تجزد نده جوہر نده ولی لو کان الواجب جوہر آئیلزم ان یکون متحیزن و جز امن دل لكن لیکن نتالیہ بکل این عبارتونو مقدم مثلوه ک چرته الله تعالی جوهر شی نبیاب الله تعالی متحیت شی زکه جزلا تجزم متحیت فی حیزن او دا رنگی جزلا تجزا گوز د جسم نینو الله بوم گوز د جسم نشی والله تعالی متعال ان ذلک الله تعالی دین اب تر مو نزح د د بوتان او تعالی جن الله تعالی نو گوز د جسم کدره شنه متحیت کدره شی و اما عند الفلاسفه غرض دا علامه موسوفه په دې د دې عبارتنا اغا وجد بوتلان ذکر کول دي عند الفلاسفه principles باندې په پنيز باندې په لا باندې یعن د جوهر نکې ولي فلاسفه قال انهم وان جعلوه اگر کدي ګرځول له جوهر جوهر څه ته وایې اس من د انم بل موجود داغه موجود د دا پارا لا موضوع چې اعظم موجود په وجود کې نه یا عام ده دینا چه موضوع دا موجوده ده مجردی لکه انقول نفوس او که متحیدی لکه ده نور اشیاء پکه وغیره ده کن متحیدی یزین بی نو پده معنی معنی معنی خوصیخ کاری خو بیان پا اللہ تعالی معنی اطلاق ده جوہر نکی یہ ولی لیکن نهم جعلوه من اقسام الممکنان دیګر ذول ده د احتماله ممکن نه دیګر دی لري چانه یعنی جوهر او عارض د کس مين نو د جوهر دا معنی اگر که حیثیته کاری لیکن دا معنی صحیح ځک نه ده چې دې ته منقسم څوک ته ممکن خاص ځکه حکما او د دې خبره کول نه چې ماهیت ممکن نه ماهیت ممکنه هغه ویلې کی نو دی وې اغا ماحیت ممکنه توائی اغا ماحیت ایزا وجدت کلچ دا ماحیت ممکنه موجودی گی نو کانت لافی موضوع کانت لافی موضوع وی بدا ماحیت پا موضوع دا دی پا مقابلہ کی عرض دے عرض جاتاوے لیکی عرض اغا ماحیت ممکنه دے ازا وجدت کلچ موجود کے دلشی نو کانتا فی موضوعین بچاکی با موجود دیگی معنی دا دی چه ماحیت ممکنه به با موضوع کی موجود دیگی آغا موضوع با ددین دغیر آغا با ددین مستغنی من کل لیلوجوها او دیبوتا مفتغنی من کل لیلوجوه داسی بای نو بارحال معنی دا مقسم پاکسام کسی بھی برائی نو سکا پا دے معنی هم اطلاق دا جوحر فا اللہ تعالی باندین نکی خو واه اینجا ادو هغه کدی دا غزو له څم د موجود لا ته موضوع د ام مجردي ک دي لیکن دیگر زول له را څامن ممکن نه و را د دې را د کې پدي جوهر سره الماهیت ممکن نه ممکنه هغه ماهیت ممکنه اذا وجرت كانت لا موضوع کله چی دا موجود کې شي نو موضوع ک موضوع پدې باندې یو سوال لې سوالدار چې ته د ماهیت ممکنه تقسیم چا تاشرے زر زر وا ممکنہ تقسیمہ چا تاشرے جواهر نو معترض و یودي شکانه ماهیت ممکنہ و الله تعالی ممکن دے کړه و امکان عام مقید دی جانب وجود مقید دی جانب وجود عدم ضروری نه دے کنه عدم ضروری نه زړوري خلونه کې ممکنه خاص یو ته تقسیم شي یا مالای دوس چې کم ممکنه ته منقسم شي وي ممکن عام ممکن اسنو ممکن جواب قانون دی دی قانون دی دی چې کله د شی او وجود پمانس کی کلمه ده د ماهیت او د وجود پمانس کی کلمه ده ایزار شي ته ده ماهیت او د وجود په منس کې کلمه را چار شي د ایزارا شي نو انت بیا مراد د ماهیت ناغه ماهیتی چې وجود ور باندې زائدې بیا مراد ماهیت ناغه ماهیتی ها وجود ور سره عین نه یعنی عینیا من الغیر وجود مستفاد بچا نه متل تم کریمه د ایزارا الا اذا وجدته ور د ماهیت ممکنہ ا د وجود پمنځ کې کلمہ را چار اغلہ نو رو با شتدا ماهیت کوم ماهیت ممکن خاص د تیسره ممکن خاص بهر حال پ دې معنی معنا باندې هم اطلاق ده بیا وایم که تاسو پوښتنه شو خو نه شو کنه یعنی اصلي با سوال ته چې الله تر جوهر وایتا نه نو باندې وا کڅو کو چې جوهر ته ځکنه و چې جوهر تاسو کومه څنګه ممکنه خاص کنا نو بیا الله تعالی کې څومره شي ممکنه خاص وکنه نو موطریږي کنا هزاروي خونده کې ممکنه خاص وکړه کوم چې کم ممکن دي تمن قسم شي ممکنه عام شي کنا نو जबाबدارہ کې ماہیت در وجود پمند کې چې کریمت ایدارا شونه ماہیت کم ماہیتی بیا ماہیت ممکنه حکم ممکنه عام کا خاص خاص بیا نو د دې وجنه الله ته جوهر مچ ویله ورنه بیا ممکنه خاص ممکنه دیتا و چیلی شجود ضروری او نیسے ضروری آدم و اما ایدہ اریده بہیما دا مولانا مخینا معنیعی معنوی ذکر کرو شروع کئی په معنیعی اللی افسی الله اللہ تا جیسا نوی والی ذکر چی جیسا مورا کبی امو تحیجی اغم معنوی معنوی معنوی دا غران اللہ جوہر ندے دو معنیعانی دے جوہری ذکر کردے او دا دوارم معنعین مع نوويیل د حوالے حوای سره فله اطلاق نه کې اوس معیا لپسیزی ذکر کوئ بعضې خلک د ج معه کوي ایم ذااتې او د جووهر معنا کوي مووجود لاې موضو دسنو چې ماهیې ممکنه اغا ذا وجزده خبرې نه کوي دسې ډ و مووجود د لاقيې موضو لنډه دسې وي نو بیا خو چې معناته اوګورمانه خو سره کو ده دکه الله تعالی الله جل جلاله هغه قائم بذاته دی او الله جل جلاله موجوده په موضوع نم نه دی نو خبره فلسفه دی بلکې موجوده لا په موضوع نه ده خو بیا منع لفظي موجوده ده منعته لفظي لفظي منع دار چې په الله تر اوسه پورې یو فلسفي مطلب بچان نه کړل د دې سمونو یا یو فلسفي مې اطلاق به نه چانه دے کړې د جوهرون داسې کسمه اطلاق نه دے کړې او یو زم خبره بلنګ شته از زم خبره دار چې کومه الله ته جسم مو وایو یا الله تعالی ته سو وایو جوهر او په دې سې معنی ورته وایو خو هغه مجسمه عجیب د دین یو ډېر لوی غلطه فایده واخلي عجیب اطلاق د جسمون بیا په الله تعالی باندې په هغه معنا باندې کی چاند بری ده یا به اطلاق ذوحاتن په الله تعالی باندې چې په هغه معنا باندې چې الله تعالی ترې تشې دی بری و اما ای ذوری دا کله چې را دش بهما په د جسمو جوهر سره قائم به ذاته معنا د جسم بیا موجود تي موفو لا تي مو وو معنا د پاین د میم تنو بیا مانه د اتلاک د رې دوالو السانه ای پاللا تعالی باندې من جهه ته عدم ورود الشریعه بذلك د جهه ته د عدم ورود د شریعت ته بذلك پدې مع تبادر الفهم الى المركب او د دې سره سره په ذهن منډوي مرکب متحيذ ته چې ته الله تعالی چی سم دې نو د دماغ ما منډه کی کومه خبره ته منډه ځکه عام تو غبان نه عام تو ګبانه ویم داسې چې کمجسم مقب تحدي کمسم عام جووهر چې یا غ هم متح دي نو بیا برې سرړ زیهنت د طرفتهري و د هابل موجس سما دلته داې په دو طرریخو سره لي لاندې ورته وګورو یوه طرریقا د دي د پارهده ده چې دامال جواپ د سوه توان دا, دا, دا چې ته په الله اطلاق د جسم نه کیږي ام مجسمه او نصارا په دواله دا خبره کوي چې په الله باندې اطلاق د جسم راجوهر د دوار کوي ولی نصارا د شنوې قال ان الله ثالث الثلاثه دري علي هري در او دري او قنومه دي ا دې انتقال شه رداشيري داشيري عارفه اطلاق به چا کوي د جسمیته دا ارنګ مجسمه موی غوړوي الله تعالی را کوځي کیو دا کیو دا کیږي آتا ته هو هر والا کمانډرایما او دا الله دې تشی ذکر لري د حقوی دا الله دې تشی ذکر کردې او دا قرنګ یمای اوسه 5 ساعت وای دوه نهلی سویودی فلاځ تذکیر کرسان تذکر علا بلی را مقصودتان کده لاس تذکر علا دا الله د نفس اس کې نام راغلنا ردینا مالومی چې خاصی شهره ا جسم دې نو ابو حودایت لاقات کړي څنګه وکیت کې څنګه دې لدیا راځي چې زهاب کړلیا مجسمه نو کر لے سواراو اطلاق د جسم راځو هرتا په الله تعالی قبل معن الله دغه معنا باندې یجب تنزیه الله تعالی چې واجب دې تنزیه د الله تعالی ده دینا ولکه مجسمه نو سواراو اطلاق کله غلطه تعقی کړل کنه څنګه کړل نه مو خدایي غلط اطلاق پسته تاګ لشکول ده زمونګه محشيه محققه داسې قسم خبره کړل نه دا مهشی خبره دا د نومبر موهشی تاسو ګور هم ضرورت نشته اوس بیا ځان لا ګوره نو مطلب دا دی که دا خبره کړل دا فاضل قنداری خسته را کړل دی مسوانه اگر تواي دا سوال جواب مې جوړا ونا دا سوال جواب او وی و کیف یا طریق دی په قول المجسمه والنصارى تواي دا پر سوال لا کته په ولې اطلاق نه کوي چې کوم مجسمه نو مجسمه په کلاسه شي اناصارا په کلاسه کوي یا مجسمه اطلاقو کیا نه ساره اطلاقو کنا موږ ویم کړه د دې خدای شي مثال نه لکه چې متا تاما چې توالي معبودان نه مانی ال دا خوش خمنی کړه سیوالي نه مانی یا شپړ سنگه خمنی کړه سیوالي نه مانی نو دا سوال به صحیح دا به غلط غلط اندرې خبره نو د کندهار حضرت خراټ کڼې دې په بیاي جواب نه لیکل نو سکه لوکو دیه بار استره معشقه یو سره و لاګاو ولده پاغه طريقي باندې شو کو رات او را دي کړل خاينه دي کړل بیا جواب و نه دی کړل کنه نو جواب وو کو خان اغدارې کنه چې د واجب حب بول مجسمه مر جمله مستانفه نه ده و ذهاب بالمجسمه دا بدات شي ادب مخ کې په ماع باندې شي شي عتب شي مخ کې په ماع باندې بدات شي شي د ورود د شریعې په دیرا غلې بيذالې کا په دې او په دې دغه باندې کښه په دې تبادر باندې په چا باندې کښه ماجهاب المدسما والنساره رد دینه چې بیا با فهم لا شي چاته د ښه حا ماخ سره د جهاب د مدسما او د نسوارا او تا اتلاف دی بپیا اطلاق د جسم او او جوهر په الله په دښې معناو کې چا راغله د نشي شه نو مونږه الله باندې د جسم او الله د جوهرون اطلاق نکړو معنا یې الکسی موجود دی شریعت میشته اثر د تبادر د فهم نه مرکبه متحیات اثر د جهاب د مجسمات د نصاره بیا مجسمات صاره او چې کم معنا باندې اطلاقی پا اللہ کرلے ناغیتا بسی شیر آشی زیاب راشی تا سپور شکا نا یا تا سپور شکا الله اللہ مانی اطلاق د جسمون دی جوہرون سو و جنونو سو. یو دی سدو و جنون شیریت پندے وارے دوین از فاہم بلدی او سرازا او دبی سرابا بلکم کار کیگی او مجسمہ او چې چپکم مانا بانے حالله اتلا کل دی نوغ به بیا دسی همته را يغ به بیاره سړی فین کیل فک په خدا د فر سوالله سوال داره سوال دی او روو که نه ډی بیا جواب کوي د مسله تهله ګوره مکمات سردي که به لګ خبره کوم ما ته ګوره سوال داره چېته وای پهله اتلااق تړه جووهر ولی نه کېي زر ضروا شریت وامن نو د شریت په فواژېوج باې موات لري او دا شریعت خو په موجودون ته کیم نه دیوارې او دا شریعت خو په قدیمون ته کی باندې نه دیوارې نبی الله تعالی وايي چې الله واجب الوجود دی الله تعالی وویل وجود دی دا وویل وايي او دا وویل وايي چې الله تعالی قدیم دی دا وویل وايي چې الله موجود دی دا وویل وايي چې الله تعالی پوټنه شو نه دې دې یو دوه درجه جوابات آول جوابیدار سوچا اول جوابدار ہے دا نه په اجماع سره دا پټاس سره اجماع په دې مناقضه لري چې الله تا واجب لجو دوه قديم وې سوتو وې موجو دا پټاس سره په اجماع دویم جواب دا قانون دی دا څه دی دا قانون دی چې د یو مترادف اطلاق په شریعت کې راغلي نو موږ د نور مترادفینو اطلاق قرباني کولای شو دا قانون دی څه قانون <تصفح> نو دی نو یو بوت الله قديم واجب الله قديم واجب دا تراب دي نو دا الله اطلاق کی صحیح دی نو دا واجب او دا قديمه اطلاق هم شي شي دی دا ځواب کته وي موجود کی رخل جوابونه کا نو زه دا ویم چې دا موجود دا قديمه او دا الله دا واجب سره لازم دی دا دا سره نو چې اطلاق په مرجو موشو نو اطلاق بچاو معنی کې په لازم باني مهمه کې دا مثلا ختم شو اول دا خبره دا شو آخر کې چې دا قانون دی دا قانون دی چې په شریعت کې اطلاق دی یو اګه شو په یو لغت بچا په یو لغت کې په الله اطلاق د اثم په شریعت کې پاله باندې وشو نو بلغهتی با با او کدا دغه لغتي خد دغه اسم چې کم مرادف لغتې نو په الله به اطلاق کوي بیا الله تعالی منځ باندې څه کوي لقد الا لفظ راغلې نو خدای لك او الله داوس اياتان یا مطلب داري چې ګارد وغیرہ وغیرہ یا تنکيره دا دې الفاظ دي چې اگر کبه بل لغت کې غمانه ده الله حدا کوي نو اطلاق سي دي اطلاقي وای سي دي تاسو څه کپونه شو قل اخ اخ فین کیلا بیا څنګه څه دې اطلاق نه موجوده د واجب او د قدیم ونحوه ذالکا اپمصل درې چنه ده واریله پدې شرع قلنا مغول بالاجماع ده خبره پچا باندې وو هو من ادله الشرع دا, دا دلاو دچاردا وقد یو قال لا تعلم واجب قدیم دا الفاظ مترادف فری دا کمل فاسنه چیو مترادف اطلاق شنو دا بلما او کته یو موجود دی خو پکېونه وی چې الله موجود دی دا پکم دې کیری دوی موجود لازم ده کنه ده چا سره وا ورده وردا قاعده ذکر کړی کدی وارد شي شرغه په اطلاق ته یو اسم به لغه په یو لغت نو دا اذا شو په اطلاق د ما حاږي چې بیا بي دغه لغت نه او کده بل لغت نه نو خدای خود بل لغت نه ریکانا او تنکيري خود بل لغت نه ر هو د دې مرادف ته د الله لازم معنا هو ده کمل ذن اطلاق سه په الله صحیح داستر چې کوم لازمي د اطلاقات پم صحیح نو د موجوده اطلاقا صحیح ده او فيه نظر وې پدې خبره کې شي شایده نه ما تا ګوره نظر دا چې نظر ده چې او نن دا خبره وکړه چې پدې اجماع ده پدې شي شهر قانوندار چې علی اجماع او یحتاج فی تحققہ ال سند اجماع هم سوال کنه سند نو تاخه سند ته هیڅ نه کوي ټکانه ascii و اجماع یو دا دغه خبره دې غلطه ده اقدا چې ته الله قدیم او دا الفاظ موترادی پری پریمان پا ویده الفاظ موترادی پری دی نکنه موترادی ته وچه متحد المفهومی متحد المصداق نه متحد اله مفهوم ادا متحد المفهوم دی نه دا اللہ معنی ذات واجب الوجود دا المصفد من الاخره واجب الوجود ما یکون وجودوه ضروری او دا قدیم معنی دا چه مسبوق ویل نه نی نو داخل لبزاوی چیسی شیری دان دان نو تام مترادفین دې د میزناکی یو دی, دی, دی بشرف ترغو دا مترادفین دې مترادفین خو دې ته وچای کی وحدت المفهمی او اتحاد بالمفهمی دی ذکر کوم اتحاد بالمفهم د دې څنګه مترادفین وي تښ دا خبره نه لاته بل خبره دې دا وکړه چې شریعت شو په اطلاق د یو اسلام په یو لغت نه په دغه لغت نور مترادف د بن لغت مترادف اطلاق صحیح دی سی دا خبره دي صحیح نه ده ځکه د عالمون اطلاق په الله که کنه کیږي او عاقلو او عالمونه خدای عاقلو نو اطلاق پینه کیږي دا څلو نه اگر کدا مرادف ته د عالم سره لیکن د دې اطلاق قربانی نکیږي د ښا دارم غلطه بنه دا غلطه چې د ملزم اطلاق صحیح نو د لازم اطلاق هم صحیح صحیح دار دام غلطه نه الله خالق کله شی انده مل به کړی او الله خالق الله خالق الخنازيف الله د خنځیرانو خالق دی سپو خالق دی دا خبره صحیح ده چې ځان نه وایم بروانه چिके نه پیدا کړلی الله خنجران پیدا کړلی بس دا خبره صحیح ده یا زه ما خدا پاکمو آجا بی آجا بی دا بیا د ادب داسي شهر د څه وای الله خالق د هر شیری الله انسانان پیدا کړي له حیوانات پیدا کړي له خندیران پیدا کړي د څه ویلې شي خدای یوازې چې ته وای خندیران پیدا دا خبره صحیح دا بیا د ادب ده د ادبای کی غړلې شي په ان شوي کانا نو د ملزول لا خیریه خو دا لازمه اطلاق خو صحیح نو له حاضر ټوله خبره غلطه دي په کې شي نظر دي د یو اجماع مارته ته حقوق کی شرط ته موتاجی ځمخه خبره دلو چې دا مترادف کی ترادف نه دی اتحاد مسداقي دی دی وی چې ایام مرادف نه بل شهید هم غلط دی سلوره خبره چې مرزوم اطلاق شیدل دی هغه مشه غلطه دی مرزوم اطلاق شیدل چې الله خالق هو ټول شی دی ا د لازم اطلاق شیدل چې الله تعالی خالق پسنازیر او د اسکو مصرح؟ او د کلب او خبيسان او خندیرانو ده دی او دغه خبره شهید دا زکدا بي ادبای کی راځي دا مسرقت مشه اوس راشه د موقام کې دغه شی شعر فیصل او شیخ خبره اڅدا دغه سي خبره حواله سر دو منټو خبره خبر اارس کوم اوله خبردار سن خلک وای سن خلک چې عالم خیر ده کده مختلفو جګو نه عالم خیر ده کو ټکم صفات دلای نه عقب موقوف تر شریعت ای او موقوف تر ځای الله ته سمیع و بصیر به عالم په شرع کې راغلی او کله الله ته خدای تنکیریا او غیره و خیر ده عالمو کې خیر ده خو صفات کید با ترچا باندې تر شریعت ده یو زم په دا لري چې عقل کم شي جائز غني جائز الاطلاق نه بس اطلاق دوا اقل چې د کم شي معتزله ده وې چې عقل دمشي د افلاس قایله یې نه غني بس اطلاق کوتا تاله شه دا دا اجازه ده شکوا درې در ما خبره دارا چې نا اسمادي اعلام دي او کتصفتونه دي خو هغه موقوف دي تر شريعته سي شريعه موقفتی تر شریعتا ندا درم کولنے چدا تول موقفتی تر شریعتا درم سلورم د تولنا غورا کول چیر اغا داره یو بابو تسمیه ده یو بابو لخبار ده بابو تسمیه دا سی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ نبیابا اغا اعلام وی اغا علم بوی که اغا اللہ. لاحده ما اد صفتنا وجه غا بشريت کراغلي یو باب الاخبار ده واجب الوجود ده لو عالم ذاته اكاديم ربنا ده ادس الاخبار ورتاي سوار نو باب الاخبار كي خیر دي اجازت ده ايو باب التسميه ده نو فد رو بها فد رو ده غب و ايت كم بشريت کراغلي نو داخل حال درو سفوري خزما زين تدا موقع فخكاري او بس وايو بچ ربي ذبني الما صلى